بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم الذين درې متبقا غو بیانې چې هغه مستحق دي دغه مال یې یو تبقا ذکر شو غو مهاجرینو او دغه متبقا ذکر شو د انصارو او دې آیات کې چې کوم مراد دي نو هغه درې متبقا ده چاغار خلګ دی چې دصحابو کو مهاجرین دی او انصار دی دا غي اتباع کړي را هاو د غیب په نقش قدم باندې چلی کی تر قیامت پورې کاغار سګ دی او چې دصحابو اتباع کړي نو دا درم فريق دی هاو دی ته ویل کیږي اهل سنت والجماعه او اهل سنت مطلب سنت والا چې د نبی صلی الله و سلم په سنت باندې چليږي او جماعت د صحابه او جماعت په سیروانی ندی تنم ورکو لشي د اهل سنت وال جماعت سنت وال والا ان د نبی صلی الله علیه و سلم متبعین او د صحابه په نقش قدم باندې چليدون کې خلک نو یو کول زده او دویم کول زده چې ولوینه جاوم من بعدهم ا کسان چې د دین راستو راغلي دی. دین د مراد اغه خلق دي چې اسلام مضبوط شوه داغه نرستو اغه انبیاء هجرت کو د مکه نه مدینه تراله صحیح کول دا ول دي چې دلته مستقلی دره ده د تابعین د صحابه او بل کې تر کېامده پولیسم را روان خلک چې د صحابه او په نقشي قدم باندې چليږي والله برمای والذین اغه کسان جاوج دی راغلی دی من بعدهم رستو د مهاجرینو نه او رستو د انصارونه اودای اولسمه سی بارګم زګرشیوی دی درې واړه طبقه والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان سب سابقین اولین مهاجرین انصار او هغه چې دغه اتباع کوي په خې تریکې سره ملتکه والذین تبعوهم اولت من بعدهم راغله دې خو دې مراد دغه خلقته نو دې سوای علاوه یقولون دی وای دعا کوي ربنا رب اغفر لنا بخنمونږه اغفر لنا بخنمونږه نرزانو مخير خوا دي د خپل نفسم خیر خوا دي الله نه خپل کو تاو غواړي والاخواننا الذين سبقونا بالايمان او زمونږه غرونو ته بخنه وکي چې اغې زمونږ نه مخ دي په ایمان کې نذای شامل لجه زمون نوړان دي, دي په ایمان کې مهاجرین او مړان دي هغه دعا د مغفرت ته انصار تم دعا د مغفرت ته دا غي نه مخ کې چې څومره مؤمنان دي ټولو مؤمنانو ته چې ایمان یې راولې ده دعا د مغفرت کې الله وي نفدی کې اشاره چې مؤمن به د مؤمن لپاره خیر خوابي دعا پکې ټولو مومنانو ته کاغم وقتی دیو کروست دیو دادا انبیاء علیہم و صلات و سلام و مسننتی ابراہیم علیہ السلام دعا بصرف راوالو رب جعلنی مقیم صلاتی یا اللہ ما دموس کائمہ ان کے اگرزیں ومن ذریتی او زماد اولادنا اگرزیں ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی یا اللہ ما تبخنو کے زماد مربتارتا ولی المؤمنین رب اغفر لی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب او مومنانو تا نطولو مومنانو تا دعا کل داد دا انبیاء علیه مسلط و تسلیماتم شیواد نطولو انبیاء دعا گانه چی او گوری قرآن که کمی ذکر دی نطولو تا دعا کل داد دا مومن شیواده دا زکی ایمان که داد طول رونا خوینده ایمان که طول یو دی دا ایمان دا زرشته دا چې دا نکت کیگی کی. د فضایلو دا ایمان نده خبره ده چې یو بلتا با پایده ورکه یو بلتا با دعا کوي ایمان تا کازه دا دی خبره کوي چه یو بلتا با دعا کوي که, که مخ تیر شوی دی او کروست تیر شوی دی نو یو دا ایمان تا کازه دار نو دی وای ته مونتا بخنه وکی والې اخواان نه الذي نه سبقونهبللیمان او زمونګ غروو تجرړاندي د زمونږ نه پ ایمان کې وله تجهلفی قلو نه او یاله تم مګرځ زمونږ په زړو کې غیل لن کنه کنه مګځ نګورهغل معموی ونې کنا او بغز مومن دپارره ساتل، دا خصيبت نه دي چې انسان په داسې حالت کې سبق گیجی ایست چاته غدر او پراد د پزله کې پروت نه نو دا کامل صفت دا د جنتیانو والی صفت ده بهترین صفت ده چې اچات زلګ کې دوکا او دا رنگ کنا او بوږ هغه پروت دا هر یو سر نو ګره دی دا دعا کوي چې الکینه مګنو چې کینه ختم شوا نو دا اگې زید محبت ته. نو سما ناشوا یا الله چې څومره مېنان دي زمونږ په ځړکه دا غې سره محبت او خیر خوایو ورزه حاصل دا شو کینه ختم کې کی؟ یعنی زمونږه دا اغه زمونږه دا غې سره په ځړونه کې محبت و غرزه ولا تجعل فی قلوبنا غللا یا الله ته مګرزه په ځړونه زمونږه کې کینه او حسد للي دلينا امنو دپاره دغه کسانو چې اغه ایمان رولري سمره چې مومنان دي دنیا کې اغه سره زمونږ دامګر زه تاسو ګورئ د ایمان د وجنا سمره چې مؤمنان دي کې کمزه کې مؤمن تکلیف کې نو ټولو مومنانو ته تکلیف وي وایي دعاوو کې دعاوته کې خبر شي پریشان شي خپه شي دا ایمان اللہ دست یا پیدا کرده ده چی دا په پا بنیاد بانده یا مضبوط ارشته د ده انسانانو مسکی دا دا غرشته پا بنیاد بانده دو آگانیم که دا غیب پا فتح خوشالیگی آو دا غیب پا نکسان بانده خبگیگی مشارکتی ایمانی د خواه دا سایی اکی دی دواجنه نو اللہ پرمایی اگور دی سرا شی آگان تیود دی؟ نو هغه د دینه خارج شو زګه هغه صحابه او دوعاګان نه کی بلکې کنزل گئی بلکې صحابه سر دسوال نه کی چک نه بلکې د هغه سر پزله کی کنا او وو ساتي نعوذ بالله پاغي باندې اعلان نوي دې وجه امام مالک رحمت الله تعالی علیه لکې دی چې دای چې دی د مالک مستحق نه مسلمانان مجاهدین چې کمال واخلی د کاپرانو نه نه پا هغه کې د حق نه جوړيږي ځکه الله او ادا له لکه مهاجرین دا هغه حق ده بیا زکر کله انصار او بیا زکر کله عام تمام ټول مسلمانانو ته دې بده کې ورکړې شي او چې دا د صفط پکی ټولو مؤمنانو ته دعا کوي هغه سر کې نشیاګانو کې دا صفط نشته هغه صحابه او سرا اهل سنت سرا نور مومنانو سرا هغه بوسه دي او صاحب ته کنځل کې ناغي د دینه خارج دي دی ولات ته جاله په قلوبنا او تم ګرځي الله زمون په زړونو کې غللن کینه لذينا امنو د پاره د هغه کسانو چې هغه ایمان راول دي ربنا ای پالونکه زمونګه ان کرؤف الرحیم یقینا تدیر مشفق او دیر مهربان نو د الله جل جلاله دا آیات ختم کو فرؤف باندې د سم انټي مېرمنه ده وې او رحيم باندې دم مېرمنه په نو ورين نمونو باندې اغه ختم کو اشاره دي خبره ده چې مؤمنانو ته پخپلو کې یو بل باندې اگر رحم پکار ده نرمي پکار ده یو بل سره اسان اغه پکارنه نو دې زپور ادا درې اسناب ذکر شو مهاجرین ذکر شو انصار ذکر شو او دارانګه د دا اغی متبعین تر قیامت پورې سمره انسانان چي نو داغی دا تذکر او شو چې اغی کې د صفات موجودې نو دا درې اسناف او دا درې قسم خلکو دا مستحق دغه مال فیدی چې کم د کافرانو واغست او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دیوږي چې نور ډیر ملکونه فتح شل نبی نه تقسیمو په ودا کوچي موجوده مسلمانانو ته ملاوي شې دې قبضې بشي هغه به اوقاف او غرزل چي د هغه هغه فایدی بیت المال تر ازیو تر قیامت پورې سمره مسلمانانی هغه ته ملاويږي نو چې کم د کافر نفجنګ واغسته شنه هغه کې هو سلوری سي مجاهدین نقلی او کم چې دا لسی واغسته شنه هغه د ټولو حق دی د مهاجرینو او د انصارو او تر قیامت پورې هغه صحیح مسلمانانو چې کوم ته اهل سنت والجماعت ویل کیږي دا د دې حق دی دا د دې مستحقین دی چې به ملایويږي دا مصالح د اسلام دی او دا صحیح مصارف دي دغه خلق د مالفه چې کوم د کافر نواغسته شي والذین او دا کسانو ده والذين آمنوا وسارعوا الى الخيرات من بعد المهاجرين والانصار يقولون ايدي ربنا يفعلون كعزمهم يا فرلنا بخنو كمن تا ولي خوان الذين عزموا قرنته الذين اغروا سبقونا بالايمان تشواند شوي دي, دي زمنا بالايمان فيمان كه تجالو تمگر زوا في قلوبنا فضلون زمونگا کی غلن کنو حسدو للذین دفاردہ کسانو آمنو چیمانی روڑ دے ربنا ایفالون کی زمونگا انکا یکن انتجی رو فنڈیر می ربانے رحیمن می ربانے رب العالمین عاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسول محمد اللهم <سؤال> اهدنا الله لو كنت نسيب الدنيا حمنا نسنا الله على الشكر انا اسنا انت زاموكيان مجاهدينكم زكي استاد كلمه پر جنگی کی اللہ کرے مستحی کی نی روی اور زلیله اللہ دنیا دنیا پامن کی کله